На березі. На перші враження міші пробентежно знайомий із доброго дива континент пов'язані з гнітючою спекою та смородом дохлих медуз. Сергій Корольов стоїть на якорі в гирлі ріки – велетенський аеродинамічний гість із іншого світу. По ветерлінії випинаються куці плавці, схожі на обітнуті крила гідроплана. Обабіч високого гребення центроплана на пілонах розкинулись гондоли з гігантськими атомними турбінами Кузнецова. Катапульти для зльоту і посадки паразитичних винищувачів бомбардувальників міг ближче до хвоста відносно широкої округлості містка екраноплана, на Над ватерлінію відчинено люк. То флотська спецура вантажиться в десантні човни, які доправлять їх у маленький табір на березі. Над самісіньким краєм води стоїть, відвернувшись від велетенського корабля, що пересувається завдяки екранному ефекту, Міша і дивиться на командира, що своєю чергою розглядає землю із легким виразом стурбованості на обличчі. Ці дерева, вони так близько, говорить гагарін із виважено тупими інтонаціями, завдяки якими вижив у перші найнебезпечніші роки після падіння свого покровителя Хрущова. Це постарався капітан Кіров, відповідає городін на вістрі сардонічного гумору генерал полковника. І справді на узлісі сюди туди з лісу ходять одягнуті вилив кого-зелену форму тіні, акуратно встановлюючи розтяжки та крикунів по дуговому периметру навколо пляжу. Він зиркнув ліворуч і побачив навпроти джунглів пару моряків з автоматами на чатах. Я би так сильно не переймався, командире. Все одно, мені стане спокійніше, коли впевнююся, що периметр надійно прикрито. А ще коли придумаю раціональне пояснення оцього всього для товариша генерального секретаря. Хороший настрій Гагаріна випарувався. Він розвернувся і рушив уздовж берега до великого намету, який напнули проти полуденного сонця. Паралелий під безжального сонця, принаймні того, що тут за нього править, уже максимально видовжився і сяє нема стрижень розпеченого до білизни металу, на який настромлено диск. Забобонніші люди називають його тут небесною віссю. І в обов'язки городіна, зокрема, входить і боротьба з цим категоричним відступом від матеріалізму. Фідний клапан до намету відіпнуто і закріплено кілочком. У середині Міша з Гагаріним бачать за вивченням карти майора Суворова та академіка Борисовича. В закутку вже пураються сумнівні тарсівські документалісти. Готують бобіни з плівками. О, Олегу, Михайле! Гарин надягає професійну фотогенічну посмішку. Які успіхи? Борисович, субтильний, сутулений тип, більше схожий на вахтера, ніж на всесвітньо відомого вченого, стинає плечима. Ми якраз обговорювали прогулянку по археологічній пам'яті, генерала. Підете з нами? Міша заглядає на мапу через плече. Її накидали олівцем. Лишилося дуже багато білих плям, але й те, що появилося на ескізі, викликає тривожні асоціації. Це настільки знайомі контури, що він уже декілька ночей не міг спати. Навіть тоді, як вони ще не ступили на берег. В особливо порожньому куточку хтось накалякав згорнутого калачиком дракона. Руїни великі? – запитує Юра. Не знаємо, командире, голосно бурчить майор Суворов, немов би брак конкретики в розвідданих по руїнах, ображає особисто його. Краї поки що не відшукали, але збігається з тим, що нам уже відомо. Аерофотозйомка, делікатно прокашлявся Михаїл, якщо ви мені дозволите ще один виліт, скажу вам, генерале більше. Думаю, це дозволить приблизно оцінити межі міста, але через дерева погано видно. Я б тобі дозволив цей виліт, якби мав на нього авіабензин терпляче пояснював Гагарін. «Вертушка тільки за один робочий день спалює власну вагу пального, а нам усе доводиться тягнути на своєму горбу аж з Архангельська. Насправді, як вертатимемося додому, то весь робочий авіапарк лишимо тут, щоб наступного разу взяти побільше пального». «Розумію», – зітхає Михаїл. «Як і каже Олег Іванович, ми не знаємо, як далеко все це тягнеться, та коли ви побачите руїни, думаю, ви зрозумієте, навіщо нам буде потрібно сюди вернутись. Нічого подібного ще ніхто не знаходив. Прямо кізь древні капіталопітеки. Тонкогуба Тонкогубов сміхається Міша. Цілком можливо. Знову знизує плечима Борисович. Хай там як археологи нам потрібні. І ма спектроскоп для вуглецевого датування. І таке інше. Він засмучено скривився. Вони тут існували, коли ми все ще повинні були жити в печерах. От тільки ми там не жили, видихнув Гагарін. Міша вдає, що нічого не помітив. Коли вони вийшли з намету, морські піхотинці вже витягнули на берег обидва БРДМ із Корольова. Великі бронеавтомобілі на шинах низького тиску стояли в піску, немов велетенські амфібії, які щойно вилізли з первісного моря. Агарін і Міша сіли в другу машину разом з академіком та документалістами. В головному БРДМ їхав супровід спецпризначенців. Поки конвой рипить рідню і гриби по пляжу, спинається на пологи схил та спускається в долину з руїнами. Всі зберігають сповнену гідності мовчанку. Броньовики зупиняються, відчиняються люки. Легкий бриз трошки здуває з них пічну спеку з глибини континенту. Гагарін підходить до найближчих розвалин. Це рештки стіни завишки до пояса. І зупиняється, перші руки в боки та озираючи пустку. «Бетон», – говорить Борисович, і піднімає нескельний уламок, який кришиться в його руках, щоб Юра краще роздивився. «Правда» погоджується Гагарін. Є ідея, що це могло бути? Поки що ні. Документалісти вже знімають своє кіно, скерувавши камеру на широкий прогін між рядами розкришених підвалин. Вижив тільки бетон, та й навіть він перетворився на вапняк. Їм дуже багато років. Хм, перший космонавт обходить пеньок, що лишився від стіни, та спускається в котлован за ним, оглядаючись із цікавістю навколо. Ось внутрішня опора і ще чотири стіни. Все таке ветхе, правда? А оце що схоже на червону пляму? Арматура? Знайшли щось ціле? Знов таки ні, капітане, відповідає Борисович. Ми ще не повсюди дивились, але. І те правда, мимохідь шкребає під боріддя Гагарін. Мені це здається, чи всі стіни з протилежної сторони нижчі. Він показує на північ углиб лабіринту розпорошених і порослих лісом руїн. Так, ви праві, капітане. Але в нас немає теорії, яка б це пояснила. «І не кажіть!» – мовить Гагарін і крокує на північ від п'ятисторонніх руїн. «Це була дорога?» «Колись давно так, командире. Дев'ять метрів завширшки. Здається, між будинками, якщо це були вони, існувало покриття і, власне, сама дорога». «Дев'ять метрів, кажете?» – Городін з академіком квапляться по ній за капітаном. «Цікаве мурування, скажи Міша». «Так, командире, цікаве мурування. Раптом Гагарін зупиняється і стає навколішки». Чому такі дивні тріщини? Ого, гляньте, а тут пісок. Це що, скло? Ніби все тут поплавало. О, Тринітит. Командири. Борисович нахиляється вперед. Це дивно. Що там? Питає Міша. Тепер, ніж почути відповідь обоє, Гагарін та Академік підскакують і йдуть до наступного будинку. Дивіться. Північна стіна. Гагарін знайшов ще одну стіну, вивітрений пеньок, від якої не вище метра. У першого космонавта сумний вигляд. Командир все гаразд, витріщається на нього Міша. Аж раптом він зауважує, як різко замовки стурбувався академік. Та що ж сталося? Гарін титься пальцем на стіну. Його можна побачити, якщо добре придивитися. Михаїле, як довго воно вигоряє? Наскільки ми з ними розминулися? Щонайменше дві тисячі років, командире, облизав пересохлі губи вчений. Бетон поступово всихає. Але щоби перетворитися на вапняк, потрібно дуже багато часу. Ну і ще плюс. Ерозійні процеси. Проте поверхневе вивітрювання... Так, це могло б зберегти відображення від спалаху. Можливо. Мені би переговорити з колегами вдома? Та що ж не так? – спантиличено домагаються заступники з політичної частини. Перший космонавт невесело вишкірився. «Міша, сходив би ти краще по свій лічильник Гейгера. Треба перевірити, чи фанять іще руїни. Схоже на диску, ми не єдиний народ з геополітичними проблемами».